Ana Karenina, pista 55. Capitolul 5. Varvara Andreevna De pe vremea când eram încă foarte tânăr, mi-am făurit idealul femeii pe care o voi iubi și pe care voi fi fericit să o numesc soția mea. Am trăit o viață lungă și de-abia acum, pentru prima oară, am întâlnit-o. Te iubesc și te rog să primești a fi soție. Sergei Ivanovici avea aceste cuvinte pe buze când ajunsese la zece pași de varenca. Lăsându-se în genunchi și apărând cu mâinile o ciupercă împotriva lui grișa, ea o strigă pe mașa cea mică. Aici, lor aici sunt multe!" strigă ea cu glasul adânc și plăcut. Văzându-l pe Sergei Ivanovici care se apropia, ea nu se ridică și nu-și schimbă poziția. Totul îi spunea că i îi simte apropierea și se bucură. Ei, ai găsit ceva?" îl întrebă Varenca, întorcându-și spre dânsul chipul frumos, care zâmbea blând din cadrul basmalei albe. Niciuna," răspunse Sergei Ivanovici. Dar dumneata?" Varenca nu-i răspunse. Se îngrija de copiii care o înconjurase ră. Uite-o și pe aceea lângă creangă," arată Varenca a micusei mașa, o vinețică vârstată de-a curmezișul pălăriei fragede și trandafirii, de un firișor de iarbă uscată, de sub care abia se smulsese. După ce m-așa culese vinețica, rupând-o în două jumătăți albe, Varenca se ridică. Asta mi-amintește copilăria," adăugă ea îndepărtându-se de copii alături de Sergei Ivanovici. Amândoi făcură câțiva pași în tăcere. Varenca vedea că Sergei Ivanovici vrea să-i vorbească. Bănuia ce vrea să-i spună. Tulburată, îi se strângea de bucurie și de teamă. Se îndepărta atât de mult încât nimeni nu-i putea auzi. Dar el tot nu începea să vorbească. Varenca ar fi trebuit să tacă. Peste câteva clipe de tăcere, le-ar fi venit mai ușor să spună ceea ce aveau pe suflet decât după o discuție despre ciuperci. Varenca rosti spontan, fără voie. Va să zic că n-ai găsit nimic? De altfel, în mijlocul pădurii sunt mai puține. Sergei Ivanovici oftă și nu răspunse. Îi era necască că Varenca a început să vorbească despre ciuperci. Vroia să o întoarcă la primele cuvinte pe care le spusese despre copilărie. Dar după câteva clipe de tăcere, parcă fără voia lui, el făcu o observație în legătură cu ultimele ei cuvinte. Am auzit că ciupercile albe cresc mai cu seamă la marginea pădurii, deși ei nu le prea pot deosebi de celelalte. Mai trecură câteva clipe. Se depărtară și mai multe de copii. Erau cu totul singuri Inima Varenca îi atât de puternic Încât ea îi auzea bătăile Simțea cum îi se îmbujorează fața Cum pălește și cum îi se învăpăiază din nou A fi soția unui om de felul lui Cosnășev, După situația de la doamna Stal Îi se părea culmea fericirii Afară de asta Varenca era aproape convinsă că e îndrăgostită de el Totul trebuia să se hotărească în câteva clipe Îi era frică se temea și că îi va spune, dar și că nu îi va spune. Declarația trebuia să se facă acum, ori niciodată. Sergei Ivanovici simțea asta. Privirea, împurpurarea feței, ochii plecați în pământ ai Varencăi, totul arăta o așteptare înfrigurată. Sergei Ivanovici își dădea seama de acest lucru și era milă de ea. Simțea chiar că dacă nu i-ar fi spus nimic acum, ar fi însemnat să o jignească. Repeta cu repeziciune în minte toate argumentele în favoarea hotărârii sale. Repeta și cuvintele prin care vrea să-și facă propunerea. Însă, în locul acestor cuvinte, dintr-o pornire cu totul neașteptată, Cosnășev o întrebă. Dar care e deosebirea dintre o ciupercă albă și o mână tarcă? Buzele varencă îi tremurau de emoție când răspunse. La pălărie, aproape că nu există nicio deosebire, dar piciorul... De îndată ce rostiră aceste cuvinte, și el și ea înțeleseră că totul se sfârșise și că ceea ce trebuia spus nu va mai fi rostit. Și tulburarea lor, ajunsă la culme, început să se potolească. Piciorul mânătărcii seamănă cu bărbia unui brunet, neras de două zile, spuse liniștit acum Sărgei Ivanovici. Da, așa e, răspunse zâmbind Varenca. Direcția plimbărilor se schimbă de la sine. Amândoi se îndreptară spre copii. Varenca era jignită și stingherită, dar în același timp avea un sentiment de ușurare. După ce se întoarsă la acasă, Serghei Ivanovici, cercetând pe rând toate argumentele, ajunse la concluzia că raționamentul său fusese greșit. Nu putea trăda memoria Mariei. Mai încet, copii, mai încet! Strigă levin la copii, supărat chiar, așezându-se în fața soției sale ca să o apere împotriva de copii care îi întâmpinau, alergând și chiuind de bucurie. Sergei Ivanovici și Varenca ieșiră din pădure în urma copiilor. Kitty a avut nevoie să o întrebe pe Varenca. După expresia calmă și oarecum stingherită a feței lor, ea înțelese că planurile sale nu se îndepliniseră. Ei, ce se aude?" o întrebă levil când porniră iarăși spre casă. Nu merge, răspunse Kitty cu zâmbetul și cu felul de a vorbi al tatălui său, ceea ce Constantin Dimitrici observa adesea cu plăcere. Cum adică nu merge? Uite așa, răspunse Kitty, luând mâna soțului, ducând-o la gură și atingând-o cu buzele strânse, așa cum se sărută mâna arhiereilor. La care din doi nu merge? La amândoi. Uite cum ar fi trebuit să facă. Vin niște mujici. noi nimic, n-au văzut. Capitolul 6 În timp ce copiii își luau ceaiul, toată lumea stătea de vorbă pe terasă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar știau toți, și mai cu seamă Varenca și Sergei Ivanovici, că se petrecuse un eveniment foarte important, deși negativ. Amândoi se simțeau ca niște elevi după un examen neizbutit, Rămași repetenți în aceeași clasă sau eliminați pentru totdeauna din școală Dându-și seama cu toții că se petrecuse ceva Cei de față discutau cu însuflețire despre alte chestiuni Levin și Kitty se simțeau deosebit de fericiți și plini de dragoste în seara aceea Și oarecum stingheriți din pricina a fericirilor Ca de o aluzie nepotrivită la aneghiobii a celor ce nu știau să fie fericiți Să țineți minte, vorba mea Alexandru nu vine Susțina bătrână prințesă. Stepan nici era așteptat să vină cu trenul de seară. Bătrânul prinț scrisese că poate va veni și el. Știu și de ce, Adaugă prințesa. El spune că la început tinerii căsătoriți trebuie lăsați singuri. Da, ne-a părăsit papa. Nu l-am văzut de o mulțime de vreme, răspunse Kitty. Dar ce fel de tineri căsătoriți suntem noi? Acum suntem niște soți bătrâni. Dacă nu vine, îmi iau și eu rămas bun de la voi copii," anunță prințesa oftând trist. De ce, mamă?" tăbără pe ea amândouă fiicele. Gândiți-vă și voi, cum o duce? Acum......" Uh... Deodată se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Glasul bătrânei prințese început să tremure. Ficele sale tăcură și schimbară câte o privire. Mamă, -o trebuie să ne totdeauna ceva trist." spuneau aceste priviri. Dolly și Kitty nu știau că, oricât de bine s-ar fi simțit prințesa la ficele sale, oricât de necesare s-ar fi socotit acolo, o chinuia tristețea gândindu-se la soțul său și la ea însăși, de când își măritase ultima fată, cea mai iubită, iar cuibul familiei rămăsese pustiu. Ce dorește Agafia Mihailovna? O întrebă deodată Kitty pe Agafia Mihailovna, care se oprise lângă dânsa cu o înfățișare misterioasă și semnificativă. În privința mesei. „Foarte bine”, zise Doli. „Atunci tu dute și îngrijește de masă, iar eu mă duc cu Grișa să repetăm lecția. N-a făcut nimic toată ziua.” „Lecția mă privește pe mine.” „Nu, Doli, mă duc eu.” Sările vin de la locul lui. Grișa care tocmai intrase în liceu. Trebuia să-și repete lecțiile în timpul verii Dar ea, Alexandrovna, începuse chiar de la Moscova Să învețe latinește împreună cu băiatul ei Și de când venise la soții Levin Își făcuse obiceiul să repete cu dânsul, măcar o pe zi Cele mai grele lecții de aritmetică și de limba latină Levin se oferise să o înlocuiască Dar ea, asistând odată la o lecție a lui Levin Băgase de seamă că acesta nu făcea ca preparatorul din Moscova Încurcată și căutând să nu-l jicnească dar ea îi spusese atunci cu hotărâre că trebuie să se ține după carte ca preceptorul și că mai bine ar fi să facă ea lecțiile din nou cu băiatul. Levin era supărat atât pe Stepan Arcadici, care din nepăsare lăsa supravegherea învățăturii pe seama soției sale, care nu se pricepea deloc, cât și pe profesori, pentru că învățau atât de prost copiii. Făgăduie însă cumnatei sale să facă lecțiile așa cum dorea ea. Levin urma să se ocupe de grișa, dar nu după sistemul lui și după carte, deci în silă, uitând adesea din pricina aceasta ora lecției. Așa se întâmplase și atunci. Nu, mă duc eu, doli, tu rămâi aici," insistă Levin. Avem să facem totul cum trebuie după carte. Numai când are să vină Stiva și o să plecăm la vânătoare, numai atunci am să lipsesc de la lecții." Și Levin se duse cu grișa. Același lucru îi spuse Varenca și lui Kitty. Varenca știa să se facă folositoare chiar și în casa fericită și în buna o a soților levin. Mă duc să mă îngrijesc de masă, iar dumneata rămâi aici. O rugă Varenca și se ridică, îndreptându-se spre Agafia Mihailovna. Da, da, desigur că n-au găsit pui, atunci să taie dintre ai noștri. O să vedem cu Agafia Mihailovna, zise Varenca și ieși împreună cu ea. Ce fată drăguță! exclamă bătrâna prințesă. Nu drăguță, mamă, ci o minune cum nu se mai află. Va să zic că îl așteptați în seara asta pe Stepan Arcadici? Întrebă Sergei Ivanovici, care nu dorea probabil să continue conversația despre Varenca. E greu de găsit doi cumnați care să semene mai puțin unul cu altul, urmă el cu un zâmbet fin, unul neast împărat care se simte bine numai în societate, ca peștele în apă, iar celălalt Costea al nostru, vioi, sprinten, sensibil la toate, dar care, când se află în societate, amorțește sau se zbate fără rost ca peștele pe uscat. Da, e foarte copilaros," spuse bătrâna prințesă către Serghei Ivanovici. Tocmai voiam să te rog să-i spui lui Costea că ea, și-arătă spre Kitty, nu poate rămâne aici. Trebuie să plece neapărat la Moscova. El spune că vrea să aducă un doctor." Mamă, el face orice, se învoiește la orice," se supără Kitty pe maică sa, fiindcă luase judecător pe Sergei Ivanovici în chestiunea asta. În Întoiul convorbirii, se auzi pe aleie sfărăitul cailor și zgomotul roților pe prundiși. nu apucase să se scoale ca să iasă în întâmpinarea soțului său, când le vin și sări jos de pe fereastra camerei unde făcea lecții cu grișa, scoborându-l și pe copil. Estiva!" strigă Levin de sub terasă. Am isprăvit dolii, nu te teme!" Adaugă el și ca un băieț Andru o luă la fugă ca să întâmpine trăsura. Isie Aid!" răcnea grișa sărind pe aleie. E încă cineva, fără îndoială papa!" strigă Levin și se opri în capătul aleii. Kitty, să nu cobordea de-a dreptul pe scara asta repede, du-te prin prejur!" Levin se înșelase luând pe cel ce ședea în trăsură drept bătrânul prinț. Când se apropie de trăsură, el le alături de Stepan Arcadici, nu pe prinț, ci pe un tânăr frumos, gras, care purta o bonetă scoțiană cu panglici lungi la spate. Era Vasenka Veslovski, văr de-al treilea cu surorile Șerbațchi, un tânăr strălucit din saloanele Petersburgului și ale Moscovei, băiat foarte bun și vânător pasionat după cum îl prezentă Stepan Arcadici. Fără să-i pese cât tuș de puțin de dezamăgirea pricinuită de prezența lui în loc de cea a bătrânului prinț, Veslovski îl salută voios pe Levin, reamintindu-i de cunoștința lor de altă dată. Apoi el urcă pe grișa întrăsură, trecându peste câinele de vânătoare adus de Stefan Arcadici. Levin nu se suie întrăsură, ci porni pe jos în urma ei. Era nemulțumit că nu sosise bătrânul prinț, pe care cu cât îl cunoștea mai bine, cu atât îl iubea mai mult și pentru că în locul lui răsărise acest Vasenka Veslovski, un om cu totul străin și deprisos. I se păru și mai străin și mai deprisos când, apropiindu-se de scară unde se strânsese toată societatea celor mari și mici, îl văzu pe Vasenka Veslovski sărutând mâna lui Kitty cu un aer deosebit de prietenos și de galant. Sunt cuzen cu soția dumitale și un vechi prieten al ei," zise Veslovski, strângând încă o dată din toate puterile mâna lui levin. Ei, este vânat?" îl întrebă Stepan Arcadici pe Levin, cum îi de spus fiecăruia câte un cuvânt de bun găsit. Vasenca și cu mine avem cele mai sângeroase intenții. Ba da, mama, ei nu au mai fost de atunci la Moscova. Poftim, Tania, uite ce ți-am adus. scoat de la spatele trăsurii." Urmă el vorbind când cu unul, când cu altul. Ce bine arăți, Dolenca!" Spuse el soției sale, sărutându-i încă o dată mâna pe care i-o reținuș și o mângâie cu mâna cealaltă Levin, care cu câteva clipe mai înainte fusese în cea mai bună dispoziție, se uita acum posomorât la toți și nu-i mai plăcea nimic Oare pe cine o fi sărutat ieri cu buzele astea? Se gândea Levin uitându-se cum Stepan Arcadici își mângâia soția O privi pe Doli și îi displăcu și ea Doar ea nu crede în dragostea lui atunci de ce e așa de bucuroasă? E ceva dezgustător, își zise el. Se uită și la bătrâna prințesă care îi fusese atât de simpatică cu câteva clipe mai înainte și îl jigni felul ei amabil de al l primi pe acest vasenca cu panglicile lui. Chiar și Sergei Ivanovici, care ieșise și el în capul scării, îi displăcu prin bunăvoința prefăcută cu care îl întâmpinase peste Stepan Arcadici, deoarece știa că fratele său nu-l simpatiza și nu-l stima. Până și vara încă îl dezgustă, fiindcă făcuse cunoștință cu acest domn, luându-și un aer de sent nituș, când de fapt nu se gândea decât la măritiș. Dar cel mai mult îl dezgustă Kitty, fiindcă împărtășea veselia acestui domn, care socotea sosirea lui la țară, ca o sărbătoare atât pentru dânsul, cât și pentru toți ceilalți. Kitty îi dispăcea mai cu seamă din pricina zâmbetului cu care răspundea la surâsul lui. Toți intrară în casă vorbind cu un sufletire. Dar de îndată ce se așezară, Levin se întoarse și ieși. Kitty băgă de seamă că se petrecuse ceva cu soțul ei. Căuta un moment prielnic ca să-i vorbească între patru ochi. Dar Levin se grăbi să se îndepărteze de dânsa, spunându-i că are de lucru la birou. Trebuile gospodării ei nu-i se păruseră de mult atât de importante ca în ziua aceea. Pentru dânsii, fiecare zi e o sărbătoare, se gândea el. Dar pentru mine, nu. Treburile de la țară nu îngăduie bavă, nu te așteaptă și fără ele nu poți trăi." Capitolul 7 Levin nu se întoarce acasă până când nu-l chemară la masă. Kitty și Agafia Mihailovna se aflau pe scară, sfătuindu-se în privința vinurilor pentru cină. De ce atâta zarvă să se servească vinul obișnuit?" Nu se poate." Stiva nu bea. Stai puțin. Costea, ce ai?" Îl întrebă Kitty, încercând să se țină de el. Neinduplecat, fără să aștepte, Levin intră cu pași mari în sufragerie, unde luă numai decât parte la conversația generală însuflețită, pe care o întreține o vasă Veslovski și Stepan Arcadici. Ei, ce zici? Mergem mâine la vânătoare?" Întrebă Stepan Arcadici. Vă rog, hai să mergem." zise Veslovski, a plecându-se într-o parte pe scaun și trăgând sub dânsul unul din picioarele lui groase. Foarte bucuros! Să mergem! Ați mai fost la vânat anul ăsta? Îl întrebă Levin pe Veslovski, uitându-se atent la piciorul lui, cu o politese prefăcute, care nu-i se potriva deloc și pe care Kitty o cunoștea atât de bine. Nu știu dacă o să găsim duble, dar becații ne sunt multe. Numai că trebuie să mergem de dimineață. Nu o să obosiți? Stiva, nu ești ostenit? Ostenit, eu? N-am fost niciodată ostenit. Dacă vreți, putem să nu ne culcăm toată noaptea. Facem o plimbare. Într-adevăr, hai să nu ne culcăm deloc. Foarte bine, întări Veslovski. Ah, în privința asta suntem siguri că ești în stare să nu dormi și să nu lași nici pe alții să doarmă, spuse dolii lui Stepan Arcadici, cu acea ironie abia simțită, care întovarășea acum aproape tot ce spunea soțului ei. Pentru mine e ceasul culcării. Eu mă retrag, nu cinez." Nu, Dolenca, rămâi!" O rugă pan Arcadici, trecând de partea cealaltă a mesei mari, în jurul cărei cinau. Mai am atât de multe, să-ți spun." Mai nimic, desigur." Știi, Veslovski a fost la Ana și are să se mai ducă. Ei locuiesc numai la șaptezeci de verste de aici, am să mă duc și eu neapărat." Veslovski, vin o încoace." Veslovski se apropie de doamne și se așeze lângă Kitty Ah, povestește-ne, te rog Ai fost la ea? Cum arată? Îl întrebă Daria Alexandrovna Levin rămase la celălalt capăt al mesei și vorbind într-una cu prințesa și cu Varenca văzut cum se lega o conversație însuflețită și misterioasă între Stepan Arcadici, Doli, Kitty și Veslovski Nu era vorba numai de o conversație misterioasă În timp ce acesta povestea Levin văzut expresia unui sentiment serios pe chipul soției sale Care nu-și mai lua ochii de la fața frumoasă a lui Veslovski E foarte frumos la ei Povestea Vasenca despre Vronski și Ana firește că nu-mi iau dreptul să-i judec Dar te simți la ei ca în familie Ce-au de gând să facă? Mi se pare că vor să petreacă iarna la Moscova Ce bine ar fi să ne întâlnim la dânsii Tu când pleci îl întrebă Stepan Arcadici pe Vasenca Peteg la ei luna iulie Ai să te duci și tu? O întrebă Stepan Arcadici pe soția sa Vreau de mult să mă duc, am să mă duc negreșit Răspunse Doli. Mi-e e milă de ea, o cunosc bine E o femeie minunată Am să mă duc singură după plecarea ta Așa că n-am să stingheresc pe nimeni E chiar mai bine să plec fără tine Minunat, zise Stepan Arcadici dar tu, Chiti? Eu? Ce să caut eu acolo?" răspunse Chiti roșind și întorcând capul spre bărbatul său. Cunoști pe Ana Arcadievna?" o întrebă Veslovski. E o femeie foarte seducătoare." Da," răspunse Kitty lui Veslovski, îmbujorându-se și mai mult. Se ridică și se apropie de Levin. Va să zic că mâine te duci la vânătoare?" îl întrebă Chiti. Cât timp Kitty vorbise cu Veslovski, gelozia lui Levin sporise foarte mult, mai cu seamă din pricina roșeții care acoperea obrajii lui Kitty. Acum, ascultându-i cuvintele, el le interpreta în felul lui. Oricât de ciudate îi se părură gândurile acestea mai târziu, când își aminti de ele, Levin nu se îndoia deloc că ea, întrebându-l dacă se duce la vânătoare, vrea să afle numai dacă soțul său o să facă plăcerea asta lui Vasenka Veslovski, de care Kitty, după cum credea el, și îndrăgostise Da, mă duc Ei răspunse Levin pe un ton nefiresc Care îl dezgustă și pe dânsul Nu, mai bine rămâneți mâine acasă Dori abia și-a văzut bărbatul Iar poi mine puteți să vă duceți la vânătoare Zise Kitty Levin interpreta însă cuvintele altfel Să nu mă desparți de el Dacă pleci tu, mie totuna Dar lasă-mă să mă bucur de societatea acestui tânăr încântător dacă vrei, rămânem mâine aici Răspunse Levin foarte curtenitor Între timp, Vaislovski, nebăruind suferința pecinuită de prezența lui Se ridică de la masă după Kitty și porni în urma ei învăluindu o într-o privire zâmbitoare și mângâioasă Levin îi văzut privirea, păli și pentru câteva clipe îi se tăie suflarea. Cum își îngăduie să se uite așa la soția mea? Fierbea el de mânie atunci a rămas pe mâine. Vă rog să mergem," îi spuse Vasenca, așezându-se pe scaun și drăgându-și din nou piciorul sub dânsul după obiceiul lui. Gelozia lui Levi ne -a ajunse la culme. Se și vedea soț înșelat, de care nevasta și amantul avea nevoie numai ca să le aducă de-a gata plăcerile și comoditățile vieții. Cu toate acestea, prefăcându-se că e o gazdă primitoare, el întreba pe Evasenca despre vânătorile sale, despre pușcă, Cizme și primi să plece la vânat a doua zi Spre norocul lui Levin Bătrâna prințesă îi curmă chinurile Ridicându-se în picioare Și sfătuindu-o pe Kitty să se ducă la culcare Însă și de data asta L-aștepta un nou chin Când se despărțit de stăpâna casei Vasenca a să-i sărute iarăși mâna Dar Kitty roșii și spuse Retrăgându-și mâna cu o grosolănie naivă Pentru care mai s-a mustră mai târziu La noi nu se obișnuiește pentru Levin, Kitty era vinovată fiindcă îngăduise astfel de purtări, bancă și mai vinovată fiindcă arătase cu atâta stângăcie că nu-i plăceau. Ce gust să vă culcați!" zise Stepan Arcadici, care după cele câteva pahare de vin băute la masă, se găsea în cea mai plăcută și mai poetică stare sufletească. Uite, Kitty!" adăugă el arătând luna care se înălța deasupra tăilor. Ce frumusețe!" Veslovski!" Iată clipa prielnică pentru o serenadă. Știi, are o voce plăcută. Am cântat împreună pe drum, a adus câteva romanțe foarte frumoase, printre care două noi. Ar fi bine să ni le cânte cu Varvara Andreevna. După ce toată lumea se retrase, Stepan Arcadici se plimbă încă mult timp pe alee cu Veslovski și s-auziră glasurile lor cântând o romanță nouă. Ascultându-le cântecul, Levin ședea încruntat în fotolul din atacul soției sale și tăcea cu încăpățânare la toate întrebările acesteia, care cerca să afle ce are. În sfârșit, când ea îl întrebă cu un zâmbet sfios, Nu cumva nu s a plăcut ceva la Veslovski?" El răbufni, își versă tot focul. Ceea ce spunea era jignitor pentru el însuși și îl făcea să se înfurie și mai tare. Stătea în fața ei cu niște ochi care luceau fiorător pe sub sprâncenele încruntate și strângea pumnii puternici pe piept, străduindu-se parcă din răsputeri să se stăpânească. Expresia feței ar fi fost aspră și chiar crudă, dacă pe chipul lui nu ar fi fost întipărită în același timp și o suferință care o pe chitii. Fălcile îi tremurau, glasul îi se întrătăia. Înțelege că nu sunt gelos. Acesta e un cuvânt dezgustător. Nu pot fi gelos, nu pot crede că nu sunt în stare să spun ceea ce simt, dar e ceva îngrozitor. Nu sunt gelos, mă simt însă jignit, umilit de ceea ce îndrăznește cineva să creadă, de faptul că cutează să se uite la tine cu asemenea privire. Cu ce privire? Întrebă Kitty, încercând să-și aducă aminte cât mai amănunțit de toate cuvintele și gesturile din seara aceea. În fundul inimii, Kitty simți că într-adevăr Veslovski fusese prea familiar când venise după dânsa în capătul celălalt al mesei. Nu îndrăzni însă să recunoască asta nici măcar față de ea însăși, dar încă să se mai hotărască să-i o spună și lui și să-i sporească astfel supărarea. Mai poate fi atrăgătoare o femeie în starea mea? Ah! izbucnii Levin, apucându-se cu mâinile de cap. Mai bine n-am mai vorbit. Vă să zic că dacă ai fi fost atrăgătoare, nu mai fi așa, Costea. Stai, ascultă-mă! spuse Kitty, privindu-l cu o expresie de suferință și de compătimire. Cum poți crede așa ceva? Știi bine că pentru mine nu mai sunt alți bărbați? Nu mai sunt, nu mai sunt. Vrei să nu mai văd pe nimeni?" La început, gelozia lui o jigni. Îi era necas că nu-i se îngăduia distracția cea mai neînsemnată și inofensivă. Acum însă, ar fi jertfit nu numai astfel de nimicuri, dar orice pentru liniștea lui numai să-l scutească de suferința pe care o îndura. Trebuie să înțelegi grozăvia și comicul situației mele, urmă Levin cu o șoaptă desnedăjduită. Se află în casa mea, n-a făcut de altfel nicio necuvință. atât numai că e prea dezghețat și ștrage mereu piciorul sub dânsul. El crede că tot ce face e de bon ton, iar eu sunt nevoit să fiu politicos cu dânsul. Ah, Costea, cum exagerezi? zise Kitty, bucurându-se în fundul inimii de puterea dragostei lui, care răbufnea acum în gelozie. Dar ceea ce e mai îngrozitor e că tu, așa cum ai fost una și cum ești și astăzi, când tu ești sfânta sfintelor pentru mine, când suntem atât de fericiți, fericiți cum rar se vede, și deodată lepădătura asta. La drept vorbind, nu e o lepădătură. De ce să-l insult? N-am nimic cu el. Dar de ce fericirea mea? Fericirea ta... știi? Acum înțeleg de unde s-a iscat asta?" început Kitty. De unde? De unde?" Am băgat de seamă cum te uitai la mine când vorbeam în timpul mesei." Ei, da, da," spuse Levin speriat. Kitty îi povesti despre ce vorbiseră. Istorii Cindy se tăia respirația de emoție.